Ja, jag har här. <laughs> skojar det. Magnus Stråle här då. Hur är läget? Ja, det, är, det är bra, det är sjukt mycket regn här i Borås det har börjat regna in faktiskt. Oj, var bor du någonstans? Jag bor eh, mitt i Borås, det heter Sparregatan. Det, är lite, det, är lite, det låter lite som Riddargatan på Östermalm ja ah, ungefär <laughs> Du du äh, just regnet ska jag bara säga att i morse när, till, till, när jag åkte till jobbet så äh, så regnade det var rusket och det var så trött att jag åkte fel det snöade när jag åkte på sumpan när jag kom till jobbet jag åkte fel, jag fel åkte för långt gick ut på Sinkelstam och där regnade och där regnade ja ja för det snöar sumpan men regnar i stan. Äh, ja Jobbigt. men jag var ju jag kan berätta lite om igår Igår så hade jag varit på, jag var på After Work på, mm. med trickeri. vilket <laughs> var lite oväntat, men, men det var jag i alla fall och eh, på väg hem så öppnade jag upp Twitter och då läste jag då om Jirepkos nya kontrakt och eh, jag vågade inte twittra om det på säkert 45 minuter, jag tänkte såhär <laughs> Det, det måste vara ett skämt Så här mycket pengar kan inte ge oss få På fyra år Det måste vara någon som hittar på så här, för det, var, jag tänkte, det är någon som drömmer Det är någon som vill att det som ska vara så här För att de signade det fortfarande de, de, de, I samma tweet som jag läste då Var det även, var det även någon med prince med Tayshaun Prince Och jag tänkte så här Honom vill de väl inte ha Och då tänkte jag att hela kontexten var någon slags Ironigrej Men det var ju inte, det var ju sant Allt var sant Det är otroligt ju Alltså det, han inte, jag säger inte att han är inte är värt det. Jag säger bara att det är otroligt. Jag tycker att det är ascult. Det är jäkligt mycket pengar. Jonas Rebko får alltså 18 miljoner dollar över fyra år. Och Tayshon Prince 27 miljoner dollar över fyra år. Ja, precis. Och han är 31. Vilket är... De måste ha gjort någon otrolig genetisk analys nu. Och, och, och konstaterat att han kommer att hålla i fyra år till. Det känns, Frågan känns är bra. om de har gjort det. för att Jag läste någon sida där det stod om de här att de har signat de här två spelarna. Och så står det först tayshon Prince eh, här 6'9 väger 215 pounds. Och exakt samma siffror står det på Jonas Iruko. Oj, men då har han krympt Han var ju tända för 10 förra, förra gången han spelade basket i NBA. <laughs> ja, men jag tänker mer på att tayshon Prince är bland de smalaste människor jag har sett som professionell eh, idrättsman. Han, han kan inte väga 97 kilo. Säg inte det. Vart, är, vart vill det komma? Att de inte har gjort en så grundlig genetisk analys på T. John print som, som man kanske tror när de signar honom på fyra år. De man bara tagit hans ord. Han sa att ja, jag vägen 97 pannor. Då skulle jag det. Okay, ja okej, okay. ja okej. Det är på 27 ett tidigt är ju om vi pratar om smala spelare. Det ger inte gå längre. Men Kevin Durant är o, oerhört smal. Jag har en teori om det att det skulle kunna vara så att 60% av hans vikt är för det på armarna. 60%. Han har ju smala armar också så jag kan inte riktigt vara det Han är. Men nästan på. Alltså armarna är ju vansinnigt långa. Det Finns det ingen som har så långa armar i, armar i NBA? Kevin Durant är en sån här klassisk eh, amerikansk 70-tals eh, basketspelare, En lite så här ABA-typ, tycker jag. Som man nästan aldrig ser längre. Ja, är det därför fallet är bra. Man ja, kan vara det. Eh, jag som är då, du vet ju själv att jag är stor fan av mixtape. Eh, jag kan då eh, berätta för dig att den som är MVP i lockouten det var Kevin Durant. Save all his life. <laughs> då på Pickup Games, eller vad snackar de då? Ja. <laughs> ja, men det måste vara efter den här matchen i somras. där utom ett match där i fyra raka tre poängar och vinner matchen. Det har Är sett, va? Jag är. sett alla, inklusive alla nu, lockout-mixtapes som är väldigt stort just nu då. <laughs> ja. I bonus-life-världen. Eh, NBA lockouten är i alla fall över Det var ju drygt förra veckan eh, Jag förstår att du är väldigt glad Att du ska åka till eh, USA snart om Det Det är jättehäftigt Ja, ah, jag blev ju Helt galen när jag Läste att det var slut på lockouten Och bokade kanske Lite för snabbt biljetter till Boston Och insåg eh, Någon timme senare att det stod ju faktiskt Att spelschemat var preliminärt så jag hade kan räknat med att Boston skulle spela mot Detroit den 30 december. Men sen blev det en vecka där man inte visste om det skulle bli så eller inte. Så det var lite spännande. Men eh, i var det igår morse? Jag vaknade upp och så var spelskämmat på plats. Bokade biljetterna och jublade bordet. Vill du berätta vilken rad du ska sitta på? Ska sitta på andra raden. Eh... Precis bakom Detroit Bank faktiskt. Det är ju väldigt roligt. Du kanske kan prata lite med Jonas. Äh, ja, kanske kan jag göra en äh, pappage-kväll-intervju. Men <laughs> säkert jättepopulärt. <laughs> men det är ju häftigt med det, USA-resa. Det är, USA -resa. Det är, det är alltid, alltid på sin plats. Ja, på något sätt så, så är det ju alltid på sin plats med USA-resa. Det USA -resa. Jag tror att jag ska åka i ett sommar, men då ringer in mig men, äh, ändå. Men du gillar ju åka på sån här Sammanligg och sånt. Ja jag ska till Vegas. Jag har inte riktigt sagt att det är min, min, min då. Hon kommer ju vara min fru då. Vi ska åka på bröllopsresan till USA och tre veckor. Jag har, inte riktigt, jag har inte riktigt nämnt det här med att det kanske att det råkar vara sammanlig, NBA Sammanligg när Vegas när jag ska dit. <håh> <håh> <håh> när ska du ta upp det då? Nej men det gör vi på resan såklart. Hon lyssnar inte på den här podcasten. Det räknar med. Nej det, det räknar jag, ska upp, jag inte skapen att hon inte gör. Sen nu. ju jag har ju varit på, på Samelig förut. Ä Även lite roligt då. För den, det var den första gången som jag hade ganska mycket. lite sms-kontakt med Kristi e. Sjögen. Kriba Sjögen i för Vikings. Ja, som alltid där. Ja, som alltid där. Då då då, då mig. Jag. jag skulle inte se som Bess liksom så här. Men jag var så sjuk ett läge. Sen så alltså, hans telefon dog och någonting. Ja, okej. Okay. Jag kriba Sjögen över en öl på typ. Eh, Mirage i lastbilen. <laughs> Men på något sätt så rättfärdigar du den här kommande vägstrippen med att Summer League och att det fanns före du träffade sin fru. Ja, ja. Jag bara råkar ju vara där. Så det, det kommer alltid vara okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Hon gillar ju basket. Camilla gillar ju basket mycket. Så det, eh, det blir bra. Eh, en, en parentes till, till den här diskussionen jag såg Kibba Sjögren jag var på, på 08 Vikingsmatchen här Ja, den stod i förlängning där. Var du på den? Ja. Ah, ja. Grym match, grym match. Ah. det? Ja, ja, visst. Gymmatch, gymmatch. Satt i Rika Johansson förresten. Du vet han som många gånger sitter komma till Chicago Bulls. Ja. Ah. Eh, I vilket fall. Kibba Sjögren. Jag vill bara, jag vill bara påpeka nu. Han har Han, han, han såg riktigt fitt ut. Jag vill bara säga. Ah. Alltså som att han var. Ja, Ja, men alltså, Han är ju alltid titel, men, men nu så han, ja, alltså han det, han, han. det kändes som någon form av. Um, athletic Fitness-gubbe tycker jag. Eller man. Alltså, han var väldigt sådär. Uh, han såg jävligt snabb ut alltså. Ah. Intressant. Ja, han... Jag vet inte vad som ligger bakom det. Ja, det kan väl vara att han känner att, det, det, att, att han var tött på. Han ville bli, han ville bli jävligt fit <laughs> Han är väl singe nu mera tror jag. Han ville bli snygg naken eller något Jag tror att han säger Jag vet inte Det är bara spekulation. Ja I vilket fall du, du är glad för att NBA lockouten är Över eller hur Ja väldigt Det är väl du med Också. Jag, kommer köpa, så, jag kommer köpa Full package såna NBA paket i år alltså oj, oj, oj. Jag ska köpa alla devices <laughs> Ipad, Mac TV, telefon alltså, det, det, det är rubb och stubb nu det kommer, Jag kommer gå all in, jag skiter dyrt jag. Mm. Jag, jag ska nog ha köpa till någonting Sen man bara för föra Jonas Jurepko också så Det blir väldigt roligt tycker jag. man kan föra eh, Jonas dygnet runt Ja, så får, så här, varje gång det händer Så kan man få en bit på NBA Nu har jag gjort poäng och sånt, jag så Ja. Jag tänkte på jag, jag, jag ja. lyssnade på äh, Bill Simmons podcast häromdagen ja. Ja. Från typ den 7 december eller någonting ja. Där de snackar om det här komprimerade, eller ja, vad, vad, vad ska man säga oh, Komprimerade spelskemat 66 matcher på väldigt kort tid Och hur det kommer påverka yes. ja. Jag tittade på spelschemat idag Och, och ja. kollade på det tror spelade. Det är helt sjukt. Det är aldrig mer än en dag ledigt. Ja, det är ju alltså, hur, kommer de, hur kommer de klara av det spelarna? Alltså, de, många, är ju, många är ju rätt så inte så i bra form. Nej. Men Nej, <laughs> Tänk på när, när Sean Kemp kom tillbaka för lockouten, lockouten då. han hade gått upp 35 kilo Ja, hudet. <laughs> Men de pratade även där om, om, om Kevin Garnett, tog de som exempel. Och för Shaquille O'Neal hade ju pratat om honom. Han, Shaquille O'Neal är ju mer, numera tv-journalist. Just det. Eh, Och han, han hade ju lite insakt från förra säsongen när de var alltså att eh, Man fattade inte riktigt hur sliten Kevin Garnett kropp är och... Han behöver ju verkligen återhämtning efter varje match. Om du ska spela nu är det ofta spela två matcher, vila en, spela tre matcher, vila en och sånt där. Det ser ut så. Det är mm. alltså, vi kommer inte hålla på de här äldre spelarna. Nej, vi får väl se. Men det är historiskt att vi blir av med några, några veteraner i år. Det är, så är det ju ändå. Ja. Det är med lockout eller i vilket fall. Jag kan ju säga så, för, för det är ju för mig jättekul att spela igång. Men jag, jag får alltid lite ångest varje år NBA går igång. För då får jag alla med mejlen kring. Vill du vara med i, i, i vår fantasy, nba fantasy <laughs> Ja. Och eh, på, det hände så på den tiden när jag, var, alltså, när jag började blogga på Basketsverige. Basket det ja. var 2008 då, eller? Ja, eller kanske tidigare då. Ja. Så hade jag. Det var ju här på Bastet. Jag var ju den första basketbloggaren egentligen som blev fick, en fick av dem fick liksom fickna fåmutta utrymme. Och då blev jag inbjuden till en här NBA Fantasy League. Mm. Eh någon någon heter han, tror jag som körde den där. Okej. Okay. Eh, och jag och Jens Larsson och en massa det var ganska många så här bara basketprofiler. Jag blev väldigt inte med väldigt väldigt hedrad men till sak hör, att jag hatar sånt. Och jag tycker det är oerhört jobbigt. Jag tycker det är tråkigt. Jag ser ingen, inget nöje alls i det. Men jag tänkte bara. hela Hedern att bli inbjuden. Eh, det kanske är skitkul. Och så vidare. Men det är också så här att jag har. Jag har prestationsångest. Det har jag alltid haft. Väldigt mycket. Jag har svårt för det mesta. Egentligen. Men, äh, så så för att jag tänkte. Åh, ja Jag hänger på. Jag vill bara hoppa av skiten för det är tråkigt. Man kan säga så. här Det var det inte. Det började med live-draft. Jag efter fel och blev hånad. Live. <skratt> <skratt> jag fattade inget tidigt ifrån det där. Jag tyckte att var konstant ihop. Sen åkte jag till USA. Du och jag varit Och sen så var jag... Sen när, du, när du åkte här för Chicago så åkte jag till Miami och mötte på en kompis. Och då tänkte jag så här... Att det är ju bara att sätta igång spelet. Jag, jag drar in spelet för att spela en vecka. Skit med jag eh, Grejen var ju att det blev... Alltså jag hade så mycket ångest över NBA Fantasy femte och enda Varenda dag var helt förstört i Florida För jag fick så många jävla mejl Och jobbiga mejl om Att det var oseriöst, att det inte skötte mig Och sådär Jag var otroligt alltså så att jag, jag, jag, jag löpte linan ut liksom Jag tror jag handlade typ sist Handlade typ sist liksom Och sen så Sen så, så, så, så, för, så försökte jag för själv att det aldrig mer Utsättade mig på en sån grej och det har inte gjort sedan <laughs> Och nu fick jag ner med en pass den här dagen. Och tackar tackade nej direkt. Med ett hånskratt. Ja men det är jag bara. Med. Jag skulle aldrig mer göra det. Jag brukar aldrig vara med i här heller. För jag vet att det tar så mycket tid. Eller du beror, beror på inställningen. Men man, på något sätt så vill man ju gå in för det. Och. Nu fick jag ju veta att det går inte. Att välja att inte gå in för det heller. För då man ju skrattad och hånad. Så det är ju bara, bara att säga nej. Nej, det är ju bara att lägga ner. Men så måste man, man måste vara lagd åt det hållet och gilla sånt där. Sånt där. Jag, jag har ju aldrig spelat tv-spel eller grejer. någonting. Jag är, ju, jag är helt analog egentligen. Du är nörd på ett annat sätt kan man säga. Ja, det, sk det skulle jag verkligen säga. Det jag reflekterar är att, man, att man gillar det absolut- det inte det jag säger. Jag stor respekt för att Jag det är ascot, jag skulle också vilja gilla det där. Men, men för mig är det, jag har det ju satt djupa spår i min själ kan jag säga. Ja. Tragiskt. Djupt tragiskt. Move on. Martin Palblads frisyr vet jag inte du prata om. Ja, ja jätte, jätte, jätte, jag, att jag vill jätteviktigt prata om det. Uh, för jag har väldigt många intressanta idéer kring här. Jag var och kommenterade basket I Uppsala Uppsala 11 Och eh, under matchen så var jag tvungen att nämna det Några gånger för Martin Pammland Det var en slags mokanaktig presyr mm. Och det nämnde jag ganska många gånger eh, Och efter matchen så, så Jätteliktigt pratade jag med Martin Pammland Så stack jag lite med honom och sa ja hört att dyssa presyr I, i sändning. Hur hör eh, jag det? Ja, <laughs> det, det, det gick ju fort på antagligen Mm. Men men jag ja, jag är med dig. Ja, jag gjorde det Martin. Du kan inte se ut där. Eh, och nu har jag så att Martin Palmblad men Magnus Ståle, det är ju samma person tänker jag. Som Martin Palmblad? Nej. Har du inte det? Äh, jag har också är sagt Morican dyka upp Jo, men min är ju ändå klippt som en Morican och han säger bara förväxt. Grejen med Martin, det jag pratade med honom när han var i Borås här och då sa han att det var det var det vad med några andra att de inte skulle klippa till förrän nyår. Jaha. Och det är där han ser ut men, men Och att det var dessutom så var, han har han inte haft det långt hår. Han var en domp eller någonting. Går det, tror jag att det går en lång en långhårig trend i baskullinjan? Det du gjort långt hår? Nej. En till, det håller inte en trend. <laughs> exakt. Det var lite att spräcka den där tesen. Jag skulle, i fram fall Om man bara fick välja en spelare att se Långhållig baskriga, vet du det uh, Nej, särskilt Andrea Nilsson <laughs> Jag tror att det skulle bli lite Michael Kingma över det Ja, om de behöver en ny Han är på gång, eh, Andrea Nilsson För övrigt Jaha, på gång Och fått ett genomblad Ja. Härligt Det är roligt Du, är Basket då, vad händer det här? Basket, Chris McKnight är tillbaka i stan eh, Det är stort eh, Han är en publikfavorit som, som alla har saknat När han har varit hemma i USA Med familjen och, och bygga upp sin pappa eh, Vi har ju haft en Ersättare under tiden Eller de senaste två matcherna i alla fall Kyle Austin Som eh, han gjorde 22 poäng senast Mot, mot Jämtland borta eh, såg ja, är, han, jag, är han bra eller? Ja han är bra Jag tror att tror såg i hans första match bara Och det är ju alltid lite Svårt med ett nytt lag så Det är, svårt att, det är lite oerhörtvis Att döma Och den Då var han väl inte så lysande Han sköt 3 av 11 Eller något sånt Och eh, var väl inte bra åt andra hållet heller, egentligen. Men Men nu senast var han mycket bättre men han är inte kvar Han är, han är, han är liksom Det är över nu för honom uh, Ja idén är ju Det var ju Att han skulle ersätta Chris McKnight Medan han var borta det var, det var ju det hela så Det, det kom, var det var ett det kom kontrakt Ja ah, okej okay. Kommer Omar sakna honom tror du Jag vet inte Han har ju bott med Omar under den här tiden Så att, uh, jag kan tänka mig att kan vara rätt skönt att, att bo själv igen. Hur bor Omar? Han bor. Ja, du bor hemma hos Omar ska jag säga först. Jag vet var han bor. Han bor i samma hus som äh, McDonalds. Ja. Han jobbar inte där, för jag har en väldigt... <laughs> jobbar han där. Nej, han spelar bara musket. Mot... Jag kan faktiskt. Varför han sa så? det? är klart att han inte jobbar där, men jag hörde en väldigt rolig historia hända. Mm. av Rickard Johansson för många, många år sedan är Jocke Blom oh, det jag äh, också. var ung då 17 år, alltså, han, han blev ju lockad till Södertälje då och då var jag ju liksom ung och talangskonstans fast det fanns inga pengar att anställa honom fullt ut så de fick ett jobb till dem. vilket var McDonalds, inget fel på det jag bara säga äh, det roliga var bara att de skulle spela någon form av de spelade ju i Europa det året Jag vet vänta, vänta, vänta det här är, jag tror att jag ska lika in redan nu, för jag hör att du på väg åt lite fel håll. Men talen du då? <laughs> det var det var ju basket-EM i Sverige 2003. Mm. Och eh, Sverige var med, Jocke Blom var med. Och eh, nej, det kanske är jag som har fel, jag vet inte, men så här har jag hört i alla fall, att de mötte något av de här stora landslagen, och eh, den var Jocke tvungen att dra väg till jobbet på McDonalds. Och eh, några timmar senare så gled det här, Jag kommer inte ihåg vilket landslag det var, men de gled jag har, hört, jag har hört det grekiska landslaget. Grekiska? Ja. De var väl inte i samma grupp. Så ja det kan ju ha varit placeringsmatch eller någonting sånt där. Men i alla fall de kommer in på McDonalds och ser honom i, i, i kassan där och han skäms just en <laughs> Ja, det är, det, är, det är skillnader, det är, skillnader, det är skillnader, så att säga. Men det är, det är bättre nu än vad, vad, vad, vad, än vad det var då mm. Så att, ja. Men du, jag får tacka för att vi tacka. Vi får tacka de som lyssnar ibland när vi kör podcasten Vi har ju lite sporad, vi en sporadisk och ofre, ofrekvent podcast, eller hur? Ja, precis, en ganska ofrekvent och ganska oplanerad jag kom på en till sak som jag vill prata om. Apropå opanierna. Ja, Hälsken. <laughs> eh, Ivan Span är säkert tillbaka i Örebro. Ja, jag såg det i morse. Vilken grej. Ja. Han fick gå från klubben. för att Han var ganska samarbetsovillig vet jag. Ja, han gjorde väl klart säsongen innan. Han, han fick ju inte kicken på något sätt. Alltså, han fick ju säsongen ut. och sen så, sen så ville han inte ha, ha tillbaka honom. Det är ju... Ja. Ja. det är väl därför möjligheten det finns att ta tillbaka honom nu eftersom de har ja. set på ett skit. Vi får väl se, det kommer ju, alltså nu, nu är jag lite cynisk, men det blir ju alltid en sån här effekt, liksom när det kommer en ny coach ofta. Det kommer. någon eh, Alla blir glada, de, det styr upp, de är så här taggade om vinner tre matcher liksom. Det händer alltid. Du kan nästan nästa gång vi pratar vi prata om stannis ivan, stanny, vet jag, stanni, stanisach. Stannisachten. <Grencer> och det är faktiskt eh, på söndag så spelar Borås mot Örebro i Örebro. En, en kort idé det är roliga med det här är att man, vad man kan säga är ju att förra gången var jag en grym i början av året när, kom, när kom det Örebro gjorde gångde var i alla matcher typ 10 10 raka matcher. Eh, det är ju skitsamma Det är mycket bättre han kommer in nu efter jul typ eller nu på söndag <laughs> Jag vill 10 tio matcher och sen tar inte till det Det är jättebra men han har ju inte direkt haft någon tid på sig att förbereda laget nu. där måste jag inte, direkt, inte, han, inte att han sa att eh, han kände att, att han hade någonting avslutat förra gången han lämnade Örebro att han ville fortsätta. Oh, oh, oh. det kommer det kom en era nu tio år era. <laughs> ja. Ja. Spännande. Ja. Du är uh, gonna go. Okej. Okay. Vi har känt. Du är trevlig helg att och, och citera kammarna i. Ja, trevlig helg. Hej.